Kapitola 2. Kolombo a Higgins, 5. listopadu dopoledne. Tento proradný lidský rod má jen to dobré do sebe, že miluje vzdělanost. Eneáš Silvio Piccolomini, pozdější papež, o táboritech, 21. srpna 1451. Klikat cvakla, dveře letí a do dveří vchází cosi v saku a spatkou větší než kšiltovka. Pojď dál, Aleši, zvedla Vajsová koutkirtu. Tak jestli tohle byl její nejlepší úsměv, tak jsem tady navíc já nebo kšiltovka. Za sakem a patkou vešli poručík Kolombo a seržant Higgins. To je Aleš Klusal, hodila po mně Vajsová životní informaci. Náš nejlepší stážista dojíždí z Prahy třikrát týdně. Ani jsem nevstal, jen státotvorně kývl hlavou. Alež klusal neměl čas ani na to. Byl horlivější než prodejce extáze půl hodiny před koncem afterparty. Bereniko, poručí gámer a praporčí dvětásek. Dobrý den, Berenika Vajsová, posaďte se, prosím. Ach jo, mohl bych si vsadit na každou větu, která přijde. Nejdřív někdo řekne, že jsem poslední, kdo viděl kalandru živého. Schválně. To je poslední z té budovy, pan Robert Štolba. Pracuje na bezpečnostním auditu. Byl s profesorem ještě v pátek. Na dušičky, upřesnil jsem. Je tedy poslední z muzea, kdo profesora spatřil živého. Vydedukoval Klusal. Byl to chytrý stážista. Z Prahy. Vedoucí Vajsová pohlédla na Klusala. Poručík Hamr pohlédl na Klusala. Já Klusala ignoroval. Myslel jsem, že byste to chtěli vědět, pohledl na ostatní klusal. Mně ignoroval. Poručík Hamr zavrtěl hlavou. Nechtěli to vědět, tedy nechtěli to vědět od něj. Pane Štolbo, mohl bych se vás zeptat, kdy jste naposled viděl profesora Kalandru? V pátek, na dušičky, řekl jsem a trpně očekával povinnou duševní rozcvičku. Kdo si první vzpomene na barvu profesorových ponožek, teplotu čaje v termosce a číslo stránky, na které zaklapl rozečtenou knihu? Odpovídejte rychle, za chvíli zazní gong. Kdo nevypadne z kola ven, dočká se na závěr ještě kriminalistické třešničky a uší poručík Hamr obřadně servíruje. Nezdálo se vám na panu profesorovi něco divného? Vajsová se mi dívala do kusy tak urputně, že mi bylo stydno za včerejší tesko rybičky s cibulí. Ale nic jiného jsem k jídlu v noci nenašel. Ne, že bych měl ledničku prázdnou, ale jídla v ní zrovna moc nebývalo. Roberte, zasmušel se profesor Kalandra, víte, co jednomu přijde líto? že láska k vědě a oddanost kultuře nezaručuje, že si na té společné lodi budeme důvěřovat. Tady v muzeu jsem začínal s velkým entuziasmem a většina odborníků zde působících jsou moji žáci. Vědecká kariéra se v humanitních oborech nepojí s finančním ohodnocením. Úspěch se měří vystoupením na konferencích, publikacemi, tituly. A i dali o vědecké uznání, to byste se divil, jak ostré lokty akademici mají. Člověk, aby se pomalu bál svěřit se vlastním lidem. Chápete to, chlapče? Oslovení chlapče mě fascinovalo od první chvíle, kdy jsem se s tímhle chlapem potkal. Samozřejmě mohl bych být jeho syn, ale člověk na půl cesty mezi čtyřicítkou a padesátkou tak nějak předpokládá, že chlapče mu moc lidí neřekne. Vyjíma profesora Kalandry. Tomu zase tady v muzeu občas říkali Žižka. Měl svou pravdu. S věkem nestrácel ani urputnost, ani tvrdohlavost. Na mou poznámku, aby se v jeho věku šetřil, odpovídal Víte, chlapče, kolik bylo Žižkovi na začátku husických válek let? Stál na Prahu šedesátky, a to byl středověk. Brál bych se stejnou pokorou, i kdyby mi tenhle charizmatický Gandalf Bílý říkal ty kluku ušatej. Kalandra byl jedním z mála lidí, kteří mohou cestovat do vesmíru a nepotřebují k tomu rakety. Pokud by mi kdokoliv cizí jen tak řekl chlapče, skončil by na úrazovce. Ne, že bych byl netykavka, ale podobných oslovení jsem si v minulosti zažil dost. A chlapče patřilo mezi ty slušnější. Grázlové, kteří měli za to, že mě můžou titulovat, jakkoliv to nevzali za správný konec. Chápete to, chlapče? Chápu, profesore. Co vy můžete chápat? To jsou ekleziomorfní struktury. Jedno, zdali jde o strážce víry nebo pravdy, podíval se na mě těma unavenýma očima. Odrážela se mu v nich křížová cesta i se stromořadím stoletý chlip směrem na klokoty. Jednou jsem se pane takhle svěřil vlastním lidem a vyhodili mě. V ruce držel poznámkový blok špinavé od prachu a nevěděl, co říct. Aha, obrátil se k oltáři a znovu se sklonil k výjevu ve spodní části desky. Podívejte, Jana Husa v kostnické katedrále odsvětili a pak mu nasadili tuhle potupnou papírovou čepici z dňábly, kteří se mu snaží rozsápat duši a v té čepici ho upálili. Odmlčel se. Jsem rád, že vás přidělili ke mně, chlapče, pronesl po chvíli. Až tohle dodělám, půjdeme se podívat na to vaše zabezpečení. Vy jste tady již hotov? Ano, pane profesore, ale nespěchejte. Počkám venku a dám si cigáru. A chlapče, řekli ještě, než jsem prošel kolem druhého oltářního křídla kekovaným dveřím východu, vám důvěřuji. To mě těší. Někdy je přesto lepší nechat si věci pro sebe. Já to zažil. Ne, nic divného se mi na profesorovi nezdálo, řekl jsem. Poručík Kolombo a praporčík Higgins na to nereagovali. Ani si nic nezapisovali. Nebyl nápadně nervózní, ozvalo se spod patky, promluvil klusal. Oba policisté si spolu něco šeptali. Nebyl nervózní víc než vy, poprvé jsem oslovil klusala. Kdybych řekl, že se stážista z Prahy až lekl, možná by to bylo přehnané, ale jo, lekl se. Nevím jen, jestli mě anebo mého konstatování. Nervozní je tady přece každý, pozvedl klusal jogurtovou bradičku. Pohřešuje se kolega, historik evropského formátu. Vajsová zamišleně kývala hlavou. Dal bych láhev finské vodky na to, že schlédla celý flashback v mé hlavě. Nevím, jak to udělala, ale věřte mi, láhev vodky bych jen tak pro nic za nic nedal. Tak jestli víc nemáte, pane štolbo, zvedl se Kolombo. My jsme vaši výpověď zaznamenali a vám, paní Vajsová, se určitě ozveme. Ano, budeme velice rádi, řekl Aleš Klusal a povzbudivě kýl na Vajsovou. Reakci Vajsové jsem neočekával. Ano, budeme velice rádi, tiše zopakovala. Proč toho mlíčňáka nescupovala? Díval jsem se radši do poškrábané desky stolu. O co tady krucinál jde? Nevím, proč to dělám, ale tohle automatické řazení lidí do první třídy, do turistické, do dobytčáku mám v sobě od doby, kdy jsem lidi takhle musel řadit i hned bez zaváhání. Párkrát mi to zachránilo život. Ach, měl jsem žízeň. Poručík Kolombo a praporčík Higgins se ve dveřích rozloučili. Mohu se pak stavit, Bereniko? Otočil se při odchodu klusal. majsová přikývla. Samozřejmě, Aleši. Klusal, odklusal. My zůstali sami. Bez pití. Zapsala jste si všechno? Zas ten ocelářský pohled. Vy jste viděl tušku? Ne. Vaše oči. Pohřešuje se odborník na staré malíství. Regionální zprávy ČT24 Jihočeský kraj 7. listopadu Tábor Policie marně pátrá po Františkovi Kalendrovi, jenž minulý pátek odešel ze zaměstnání a od té doby se kolegům ani rodině neozval. Jeho mobilní telefon je nedostupný. Muž pravděpodobně odešel kolem 18. hodiny z pracoviště a do současné doby o sobě nepodal žádnou zprávu, dodala policejní mluvčí Gabriela Kasmanová. Pohřešovaný, 72 let, je vysoký asi 170 cm, má hubenou postavu, bílé vlasy, hnědé oči a nocí krátce zastřižený plnovous. Naposledy měl na sobě světlý kabát, hnědé mančestrové sako, džínové kalhoty a tmavý klobouk. Jakékoliv informace o pohřešovaném můžete oznámit na kterémkoliv oddělení Policie České republiky nebo na lince 158.